Якщо цей чоловік колись позбавив мене життя, я подякую йому навіть із того світу, що нарешті звільним від себе, думала я, навіщо сі справді, викидаючи з валізи щойно складені речі. Літні сукні, сарафани, купальники, косметика, парфуми, прикраси. Розкидане по кімнаті різнокольорове дрантя, яке я добирала з особливою прискіпливістю, і ретельністю, Тепер викликало хіба що глухе роздратування, для кого воно призначалось, якщо лише один необов'язковий дзвінок одного баламутного чоловіка змусив тепер ці красиві, дбайливо спаковані вітребеньки, літати по спустілій квартирі, посеред човкового й запашного гармидеру, з квитком у одній руці і туристичною путівкою в іншій, майже ненависно дивилась на червоний телефон, що випинав свої округлі боки з книжкової полиці, неначе сміявся сам із себе а швидше з моєї змілілої враз рішучості почати нове життя. За кілька останніх місяців мої нерви напружились до краю. Коли б і справді чимось можна було зафіксувати стан нервів, мої би видались зітлілими й спорухнілими, як довго злежали у землі речі. Колись у дитинстві, в селі, у бабусі, я стала свідком моторошної сцени. Сільські чоловіки разом із гробарем Гаврилкою, Копаючи могилу для когось із односельців, не розрахували місця і, натрапивши лопатами на добре збережену труну, 70-річної давності відкинули її. З цікавості, знаючи, що могилу ніхто давно не доглядає, і від майже мініатюрної жінки з колись дуже дрібними рисами обличчя у домовині лишить просто попіл, форма якого відповідала формам тіла йодежі. Коли Гаврила торкнувся рукою головою ного обору покійниці, те, що називалось колись хусткою, розсипалося і осіло густим попелом на дні труни. Мої теперішні нерви нагадали б могильний попіл, якби хтось спробував їх торкнути рукою. І від завтрашнього дня я справді хотіла почати інше життя у чому полягала його іншість, не сказав би і на сповіді, але що воно повинно докорінно змінити стан постійної триваючої корити і якось переінакшити мої дні, знала напевне. Мабуть, я сподівалася у попівки дихнути життя востаннє. Чоловік, який змушував носити Валеріану замість обручки, довший час був допінгом, однак тепер він дедалі частіше ставав депресивними пігулками в моїх самотніх одноманітних днях. Після ненасидної пристрасті, смак якої з ним я відчувала особливо гостро, він надовго уникав мене як чуми, щоб за якийсь час і обов'язково зненацька знову поглинути своєю палкістю. Іноді мені здавалося, що він бавиться зі мною, як бавиться старий розпещений кіт зі сліпим мишаням, ніби бажаючи довести мене до сказу. Але коли з його скупого горла виривався голосний і болісний стогін жаги, не думаючи, прощали всі його провини переді мною і почувала себе справжньою царицею на бенкеті життя. І він був чоловік невидимка, чоловік не ніколи не знала, який черговий сюрприз він готує для мене, щоразу налітав, мов коршу на здобич, затуманюючи голову якимись скупими, але від того ще солодшими словами, які робили мене сліпою і глухою до всього, що відбувалось поза нами. Я вчилася прощати його великі дурниці і ще більші прикрощі. Та це було ненадовго. Він чи то любив мене, чи грався зі мною, як великий німий, мовчки. Без клядьби, без обіцянки, але, що необразливіше, без розпитувань. Його нерозпитування ображало неймовірно. Я не почувала себе живою істотою, коли він не цікавився нічим, що могло мати буде якусь дотичність до мене. Жив своїми відчуттями розчинявся в мені лише тоді, коли ми залишались наодинці. Коли ж зникав із очей, тоді, мабуть, і я зникала з його серця. Була впевнена, що він згадує про мене, лише коли я потрапляла йому на очі.